Лад. Купа повалених бовванів. Розділ четвертий. Містечко і катет. Один. Минуло чотири дні по тому, як Едді витяг його крізь прохід між світами. Без джинсів і кросівок, зате з наплічником і живого. Джейк прокинувся від дотику. Щось тепле вологи вологе обнюхувало йому обличчя. Якби це сталося зранку якогось із попередніх трьох днів, то він би поза сумнівом розбудив своїх супутників криком, бо тоді його весь час лихоманило і снилися жахіття протинькового велетня. У цих снах джинси ніяк не хотіли сповзати. Охоронець дверей міцно тримав його лапою за ноги і пхав до безсловесного рота, випускаючи гострі зуби, наче грати, що перекривають вхід до замку. Джейк прокидався від власного стогону. Все його тіло били држаки. Лихоманкус спричинив павучий укус на потилиці. Наступного дня Роланд доглянув його і побачив, що рана виглядає гірше. Він порадився з Едді, а потім простягнув Джейкові рожеву пігулку. «Тобі доведеться щодня приймати по чотири таких пігулки, щонайменше тиждень». Джейк недовірливо дивився на таблетку. «А що це?» «Чи флет?» – відповів Роланд і гидливо скривився, звертаючись до Едді. Е, «Скажи ти, я досі не можу це вимовити». «Кефлекс, не бійся, Джейко, їх взяли в офіційно затверджені аптеці старого доброго Нью-Йорка». «Ролан цілу купу із жери, як бачиш, здоровий, мов той коняка, навіть зовні трохи подібний». Джейк досі не йняв віри. Е, «Як ви роздобули ліки в Нью-Йорку?» «Це довга історія», – сказав стрілець. «Ти ще її почуєш, а зараз просто прийми ліки». Джейк послухався і задовільний результат не забарився. За добу запалення і почервоніння довкола вкушеного місця почали сходити, і лохоманка теж минулася. Отож, щось тепле знову тицнилось йому в лице, і Джейк різко сів, миттю розплющивши повіки. Створіння, яке лизало йому щоку, квапливо відступило на два кроки назад. То був пухнастик-шалапут. Але Джейк цього не знав. Він ще ніколи в житті не бачив пухнастиків-шалапутів. Тваринка була худіша за тих, яких Роланди з путниками бачили раніше. Чорна шкурка в сіру смужку, сплутана і брудна. На боці в одному місці запеклася кров. Обведені золотом чорні очі занепокоєно дивилися на хлопчика. Задня частина тулуба приязно рухалася туди-сюди. Джейк розслабився. Звісно, всяке буває, але істота, що мотиляє хвостом, чи принаймні намагається це робити, мабуть, не така вже й страшна. Година була рання, світанкова, близько пів на шосту. Точніше, Джейк визначити не міг, бо його цифровий наручний годинник Сейко більше не працював. Чи то пак працював, але якось дивно. Коли він вперше зиркнув на циферблат після переходу з одного світу в інший, то годинник показував 98, 71, 65. А наскільки було відомо Джейку, такий час – це цілковитий нонсенс. Придивившись пильніше, Джейк зрозумів, що час біжить назад, а не вперед. Та якби це відбувалося постійно, то годинником ще можна було б як так користуватися. Але все було не так просто. Певний час цифри прокручувалися назад з потрібною швидкістю. Джейк перевіряв, вимовляючи в проміжку між зміною цифр в Місісіпі. А потім цифри або спинялися на 10-20 секунд, і Джейк думав, що годинник нарешті наказав довго жити. Або ж деякі цифри зненацька почали розпливатися, і їх годі було побачити. Він розповів про цю дивовижу Роланду і показав йому годинник, щиро вважаючи, що це може вразити стрільця до глибини душі. Але Роланд просто секунду-дві роздивлявся його, а потім кивнув і сказав Джейкові, що годинник безумовно цікавий, але зараз настали такі часи, що жоден хронометр не працює належним чином. Тож користі Сейко тепер не було ніякої, але Джейко все одно не хотів його викидати. Мабуть тому, що годинник був часточкою його минулого життя, і таких речей у нього лишилося зовсім небагато. Зараз Сейко показував 62 хвилини по сороковій, у середу, четвери суботу, одночасно грудня і травня. Ранок був непроглядно і листим. У радіусі 50-60 футів світ просто зникав з поля зору. І якщо цей день буде таким самим, як і попередні три, то приблизно за дві години з'явиться темно-біле кружальце сонця, а о пів на десяту туман остаточно розвіється і стане спекотно. Джейк озирнувся і побачив, що його супутники, поки що він не наважувався назвати їх друзями, сплять під своїми ковдрами золонячих шкур. Роланд неподалік, Едді і Сюзанна разом з іншого боку до горілого багаття. Джейк знову подивився на ту тваринку, що його розбудила. На вигляд це була суміш єнота з бабаком, до якої додали ще й краплину такси. «Як справи, а? Малюк?» – тихо спитав він. «Юк!» Відразу озвався Шалапут, не перестаючи, проте занепокоєно на нього зиркати. Голос у звіра був низький і глибокий, він нагадував гавкіт. Голос сильно застудженого футболіста-англійця. Зачувши його, Джейк аж сахнувся від несподіванки. Наполоханий різким рухом, пухнастик Шалапут відступив на два кроки назад, наче збираючись тікати, але потім передумав. Задня частина тулуба в нього тепер рухалася ще швидше. А чорні золотом очі продовжували нервово споглядати на Джейка. Вуса на писку тремтіли. «Він пам'ятає, які з себе люди!» – відзначив голос над плечем Джейка. Джейк озирнувся і побачив Роланда. Той сидів навпочепки, спираючись ліктями на ноги. Довгі руки звисали між колін. До тварини він, вочевидь, виявив значно більше цікавості, ніж до Джейкового годинника. «Що це таке?» – тихо спитав Джейк. Зачарований, він не хотів наполохати тварину. «У нього такі гарні очі!» «Ох, Шалапут!» – відповів Роланд. «Апут!» – вигукнула істота і відступила ще на крок. «Він уміє говорити!» «Не зовсім. Шалапути просто повторюють те, що чують. Чи то пак раніше чули. Я вже багато років не чув, щоб хтось із них повторював слова. Цей такий змарнілий, наче з голоду помирає». Мабуть, прийшов сюди чимось поживитися. Він облизував моє лице. Можна я його наготую? Якщо ти це зробиш, ми ніколи від нього не відчепимося, сказав Роланд, злегко всміхнувся і клацнув пальцями. <клаклінь> Ого, пухнастий! Створіння якось примудрилося відтворити клацання пальців, наче язиком цокнуло. <клаклінь> Ов! Гукнуло воно своїм хрипким голосом. Ов, асти Тепер кошлата філейна частина ходила Ходором від задоволення. «Іди, підгодуй його». Один знайомий конюх колись казав, що хороший шалапут – це талісман щастя. А цей наче хороший. «Так», – погодився Джейк. «Хороший». Колись вони були ручні. В кожному баронському маєтку довкола замку чи особняка тинялося по півдюжини таких шалапутів. Але ці тварини були придатні хіба що розважати малечу і винищувати щурів. Вони можуть бути досить таки відданими чи були відданими в ті часи, хоча я ніколи не чув, щоб шалапут був так само вірним, як хороший пес. А дикі то взагалі посмітюхи. Вони не становлять жодної загрози, але докучають як оси. Оси! крикнув шалапут. Його неспокійний погляд перебігав від Джейка до стрільця і навпаки. Повільно, щоб не налякати істоту, Джейк поліз у наплічник, дістав звідти залишки стрільцевого бурито і кинув пухнастикові шалапуту. Тварина сахнулася і тихо, по-дитячому скрикнувши, повернулася до них спиною та пухнастим хвостом-штопором. Джейк був упевнений, що шалапут зараз побіжить геть, але той зупинився і вагаючись глянув через плече. «Ну, давай!» – заохотив Джейк. «Їж, ти хороший малюк!» «Юк!» Пробормотів Шалапут, проте не зрушив з місця. «Дай йому час», – сказав Роланд. «Я думаю, він підійде». Шалапут потягнувся вперед, витягнувши довго і навдивови граційну шию. Тонкий чорний ніс смикався, чуючи їжу. Зрештою, наважившись, Шалапут потрюхикав уперед, і Джейк помітив, що він трохи накулює. Тваринка понюхала бурито, а потім однією лапою відділила шматок оленини від листка. Це було зроблено надзвичайно делікатно, навіть дещо урочисто. Очистивши м'ясо від листка, Шалапут миттю проковтнув увесь шматок і знову підвів погляд на Джейка. «Юк!» – сказав він. Не втримавшись, Джейк розсміявся, і звір знову відсахнувся з переляку. Е, «Якийсь він худий», – сонно відзначив Еддіс поза їхніх спин. Зачувши звук його голосу, Шалапут блискавично повернувся і розчинився в ранковій млі. «Ти його налякав!» «О, ну вибач», – сказав Ведді і провів рукою по своєму волосю, яке після сну стояло сторч. «Якби я знав, що це твій близький друг Джейко, то накрив би на стіл». Роланд підбадьорливо постукав Джейка по плечу. «Він повернеться». «Ти впевнений?» «Якщо щось чи хтось не вб'є, то повернеться. Ми ж його нагодували, правда?» Але не встиг Джейк відповісти, як почався барабанний дріб. Ці барабани вони чули вже третій ранок поспіль, і двічі звук долинав до них, коли день хилився до вечора. То був слабкий, невиразний, глухий стукіт, що ширився з того боку, де лежало велике місто. Цього ранку дріб звучав якщо невиразніше, то принаймні чіткіше. Джейк терпіто його не міг. Йому здавалося, що десь у щільній безбарвній ковдрі ранкового туману б'ється серце величезної тварини. «То як, Роланда, ти ще не визначився, що воно таке?» – спитала Сюзанна. Вона вже наділа сукню, зав'язала волосся на потилиці і тепер складала ковдри, під якими вони з спали. «Ні, але ми обов'язково дізнаємося». «Ага, вмієш ти заспокоїти», – пробурчав Едді. Роланд звівся на ноги. «Ходімо, не треба марнувати день». Два Туман почав розсіюватися тільки за годину після того, як вони вирушили в дорогу. Сюзаннен візок котили по черзі, і він, нещасний, постійно підстрибував, бо на дорозі траплялися міни у вигляді великих булижників. Коли ранок був у розпалі, повітря стало прозорим і сухим, у небі не було ані хмаринки. На південному сході чітко виділялося місто. Особливої різниці між краєвидом Нью-Йорка і цим містом Джейк не бачив. Хоча, на його думку, будівлі тут, мабуть, були не такими високими. Здебільшого, речі в Роландовому світі не трималися купи. Але якщо з тим містом також не все було гаразд, то, принаймні, звідти, де мандрівники перебували зараз, цього не було видно. Так само, як і Едді, Джейк й почав плекати надію, що там вони знайдуть допомогу. Чи, бодай, гарячу їжу. Ліворуч за 30-40 миль текла широка ріка Сенд, а над нею великими зграями кружляли птахи. Час від часу котрийсь із них складав крила і каменем падав униз, мабуть, рибалив. Ріка й дорога повільно рухалися назустріч одна одній, хоча точки їхнього перетину ще не було видно. Попереду мандрівники бачили інші будівлі, здебільшого вони скидалися на покинуті ферми. Деякі геть розвалилися, але, схоже, під дією часу, а не від рук вандалів. Це підсилило віру Едді та Джейка в те, що в місті на них чекає приємний сюрприз. Та ці надії кожен тримав у собі, щоб інші не підняли накпини. На рівнинах паслися начисленні стада великих кошлатих тварин. Вони намагалися триматися подалі від дороги, а якщо і підходили до неї, то тільки щоб перейти. Перетинали шлях дуже швидко, галопом, як зграйки дітлахів, що бояться автомобілів. Джейк подумав, що то могли бути бізони, якби деякі не мали по дві голови. Він показав на них стрільцеві, і Роланд кивнув. «Мутанти». «Як ті... під горами?» У своєму голосі Джейк почув нотки жаху і зрозумів, що стрілець, напевно, теж це знає. Але контролювати страх було понад його сили. Він надто добре пам'ятав нескінченно кошмарну подорож на дрезині. «Гадаю, тут мутація вже потроху вичахає, а там, під горами, вона дедалі посилювалася». «А як буде там?» Джейк показав у бік міста. «Там теж будуть мутанти? Чи...» Описати свої надії і сподівання детальніше він не був спроможний. Роланд знизав плечима. «Не знаю Джейку. Якби знав, то сказав би». Вони саме проминали напівобгорілу порожню будівлю. Сумнівів у тому, що це ферма майже не було. Але ж у неї могла влучити блискавка». Подумав Джек і замислився, що саме він зараз робить, шукає пояснення чи дурить себе. Мабуть, Роланд прочитав Джейкові думки, бо обійняв його за плечі. Не варто навіть намагатися вгадати Джейку. Це сталося дуже давно. Він показав рукою в бік ферми. Он там, мабуть, була загорожа для худоби, а залишилося від неї кілька патичків, що самотньо стирчать із землі. Світ зрушив з місця, так? Роланд кивнув. А люди, як ти гадаєш, може вони переселилися в місто? Деякі, може, й переселилися, відповів Роланд. Але дехто досі тут. Що? аж підскочила Сюзанна. Роланд знову кивнув. Останні кілька днів за нами спостерігають. У цих старих будинках лишилося небагато люду, але вони там. І чим ближче до цивілізації, тим більше буде людей. Він помовчав. Ну, тобто, до колишньої цивілізації. «А звідки ти знаєш, що вони там?» – спитав Джейк. Відчув їхній запах. За бур'яном, вирощеним навмисно для того, щоб сховати врожай, я бачив кілька грядок. Ми проминули робочий млин, що ховався посеред купи дерев. Але здебільшого я просто відчуваю. Так, як відчуваєш, коли замість сонячного проміння на лице падає тінь. «Гадаю, з часом ви теж навчитеся відчувати». «Як ти думаєш, вони небезпечні?» – спитала Сюзанна. Вони наближалися до великої спорохнєвілої будівлі, яка колись, мабуть, правила за сарай чи ярмарковий павільйон. Сюзанна стривожено її роздивлялася, і руками мохідь потяглася до руків'я револьвера, який вона носила на грудях. «Чи вкусить чужий пес?» – у свою чергу запитав стрілець. «І що це означає?» – спитав Ведді. Терпіти не можу, коли ти так говориш, як дзен буддист Роланде. Це означає, що я не знаю, відповів Роланд. А хто такий дзен буддист? Він так само мудрий, як і я. Едді подивився на Роланда довгим, оцінюючим поглядом, і врешті-решт вирішив, що це один із тих рідкісних випадків, коли стрілець жартує. Ай та ну тебе, сказав він, відвертаючись, і спостеріг, як піднявся в Роланда кути крота. Едді вже заходився штовхати Сюзанну візок далі, коли краєм ока помітив ще дещо. «Ей, Джейко!» – гукнув він. «Здається, в тебе з'явився друзяка!» Джейко зирнувся, і широка усмішка засяяла на його обличчі. На відстані сорока футів слідом за ними, обнюхуючи кожну бур'янину набитому великому шляху, старанно кульгав похнастик шалапут. Три за кілька годин Роланд оголосив про привал і наказав їм приготуватися. «До чого?» – спитав Едді. Роланд зиркнув на нього. «До будь-чого». Це сталося близько третьої години дня. Великий шлях привів їх на верхівку довгастого пагорба, що вскоси перетинав рівнину. Довгий, наче складка на найбільшому в світі постільному укривалі. А під ним і далі дорога бігла через перше справжнє містечко, яке вони побачили на своєму шляху. Здавалося, там нікого немає, але Едді ще не забув у ранішню розмову. Тепер Роландове питання, чи вкусить чужий пес. Більше не видавалося таким по незрозумілим. «Джейко?» «Що?» Кивком голови Едді показав на руків Ярюгера, що стирчав з-за пояса Джейкових штанів. Тієї запасної пари, яку він прихопив з дому. «Хочеш, я понесу?» Джейк кинув питальний погляд на Роланда. Та стрілець тільки плечима знизав, і його жест промовисто свідчив. Тобі вирішувати. Окей. Джейк передав пістолет Едді. Потім взяв наплічник, покуперсався в ньому і витягнув заряджену обойму. Він ще пам'ятав, як знайшов її серед течок з документами в одній із шухлят батькового столу. Але здавалося, що це було дуже давно. Цими днями думати про життя в Нью-Йорку і навчання в школі Пайпера було все одно, що дивитися в телескоп не з того боку. Едді взяв обойму, обдивився її, вставив у гніздо пістолета, перевірив запобіжник і нарешті запхав рюгар собі за пояс. «Слухайте уважно і затямте те, що я скажу», – мовив Роланд. І «Якщо там є люди, то швидше за все вони старі і бояться нас більше, ніж ми їх. Молоді вже давно звідси пішли. Навряд чи ті, хто залишився озброєні». Зрештою, наші револьвери, можливо, стануть єдиною зброєю, яку більшість із них бачили на власні очі, звісно, крім картинок у старих книжках. Не робіть рвучких рухів і пам'ятайте дитяче правило, говоріть тільки тоді, коли до вас звертаються. А як щодо луків і стріл? спитала Сюзанна. Так, цілком можливо, що це їхня зброя, а ще палиці й дрючки. «І каміння», – пригніченим тоном сказав Едді, дивлячись униз на дерев'яні будинки. Здавалося, містечко вимерло, але хто знає. «А якщо вони ж бурлятимуть у нас камінням, ми зможемо відповісти булижниками зі шляху». «Так, завжди можна щось знайти», – погодився Роланд. «Але самі бійку не починаємо, зрозуміло?» Вони кивнули. «Мабуть, було б легше піти в обхід», – сказала Сюзанна. Не зводячи очей зі збудованого за найпростішим планом поселення, що лежало внизу, Роланд кивнув. У центрі містечка великий шлях перетинала інша дорога, і завдяки цьому напівзруйновані хатини були схожі на ціль, побачену через оптичний приціл гвинтівки. Так справді було б легше, але ми цього не робитимемо. Іти в обхід – погана звичка і дуже нав'язлива. Завжди краще йти напряму, якщо немає вагомої і цілком очевидної причини цього не робити. «Зараз я такої причини не бачу. І якщо там є люди, що ж, може це навіть на краще. Зможемо з ними поспілкуватися». Сюзанна помітила, що Роланд став іншим. І навряд чи ця зміна була зумовлена лише тим, що голосив його голові змовкли. «Таким він був тоді, коли було з ким воювати і кого вести в бій, а старі друзі ще були разом із ним», – подумала вона. Таким він був, поки світ не зрушив з місця, і він не схибнувся разом із ним та не почав полювати на того Волтера. Таким він був, поки велике ніщо не змусило його замкнутися в собі і стати диваком. «Може, вони знають, що це за барабани?» – сказав Джейк. Роланд знову кивнув. «Все, що вони знають, особливо про місто, може статися нам у пригоді». Але не варто забагато думати про людей, яких там, можливо, взагалі немає. «Знаєте що?» – спитала Сюзанна. «На їхньому місці я б не поткнула носа на вулицю, якби побачила нас. Четверо чужинців, троє з них озброєні. Мабуть, ми схожі на банду тих грабіжників минулого, про яких ти нам розповідав, Роланде. Як ти їх там називав?» «Розбійниками». Опустивши руку на сандалове руків'я свого револьвера, він на якусь дещоцю витяг його з кобури – але жоден розбійник на світі ніколи не носив револьверів. І якщо у тому селі є старожили, то вони зрозуміють, хто перед ними. Ходімо. Джейк озирнувся і побачив, що шалапут лежить на дорозі, затуливши пичку передніми лапами і пильно за ними спостерігає. «Юк!» – гукнув хлопчик. «Юк!» – луною озвався пухнастик і миттю звівся на лапи. Вони почали спускатися вниз невисоким схилом а за ними дріботів юг. 4. Два будинки на околиці були спалені. Решта поселення стояла вкрита шаром пилу, але ціла і не вшкоджена. Вони проминули порожню стайню ліворуч, якийсь будинок, що скидався на базар праворуч, і опинилися в самому містечку, якщо можна було так назвати близько дюжини перехняблених хат у бабіч дороги. Між деякими хатинами бігли вузенькі провулки. Другий шлях, ґрунтовий, з більшого порослий травою з рівнин, проходив з північного сходу на південний захід. Глянувши вздовж цієї дороги на південний схід, Сюзанна подумала. Колись на цій річці ходили баржі, а десь далі на дорозі була пристань, і до неї тулилося ще одне жалюгідне поселення – самі салуни і хишки. Остання торгівельна точка, а далі баржі пливли до великого міста, а дорогою їздили фургони звідси туди і назад. Як давно це було? Вона не знала, але, судячи з вигляду цього поселення за давніх давен, десь, погойдуючись на іржавих петлях, монотонно рипіли двері, самотньо стукала на вітрі з рівнин віконниця. Перед будинками виднілися поруччя з прив'язування коней, здебільшого поламані. Колись тут був дощатий хідник, але дощок практично не лишилося, а крізь дірки на їх місці росла трава. Вивіски на будинках були старі і побляклі, але деякі ще можна було прочитати. Їх писали якоюсь недолугою мовою, яку, на думку Сюзанни Роланд, назвав би низькою. «Їжа й зерно», – було написано на одній, і Сюзанна вирішила, що, мабуть, її автор мав на увазі «корм і зерно». На декоративному фасаді будинку поряд, під грубим малюнком, що мав зображати буйвола, який відпочиває в гостій траві, стояли слова. «Поїж, випий, спочинь!» Перехняблені двостулкові двері під вивіскою, що відчинялися в обидва боки, погойдувалися на вітрі. «Це що, салон?» Сюзанна не розуміла, чому вона шепоче, знала тільки, що нормальним тоном говорити не могла. Говорити голосно зараз усе одно, що збацати на банджо веселу музичку під час похорону. «Був салун», – відповів Роланд. Він не шепотів, але його голос був тихим і задумливим. Джейк намагався йти якомога ближче до стрільця і весь час нервово озирався. Юк скоротив відстань, яка їх розділяла до десяти кроків. Він швидко трюхикав позаду, крутячи головою, щоб роздивитися хатини. Голова гойдалася з боку в бік, наче маєтник. Тепер Сюзанна теж почала відчувати на собі чиїсь погляди. Відчуття було точнісінько таке, яким його описав Роланд. Наче після сонця на обличчя набігла тінь. «Там усе-таки є люди, так?» – прошепотіла вона. Роланд знову кивнув. На північно-східному розі перехрестя стояв будинок з іще однією вивіскою, яку вона змогла прочитати. Вечеря й ночівля. Окрім церкви, з похилою дзвіницею це була найвища будівля в містечку, бо вона мала три поверхи. Підвівши очі, Сюзанна встигла помітити в одному з вікон без шибок білу пляму. Поза сумнівом то було обличчя. Зненацька їй захотілося якнайшвидше забратися звідси геть. Але Роланд навмисно пішов повільно, і вона здогадувалася чому. За ними спостерігали, тож поспіх ні до чого доброго не призведе. Це означало б, що вони бояться, отже їх можна схопити. Та все одно. На перетині дві вулиці розширювалися, утворюючи Майдан. Зараз над ним неподільно владарювали бур'яни. Посередині стояв побитий негодою кам'яний дороговказ а над ним на ржавому дроті висіла металева коробка. Роланд пішов до каменя. Джейк не відставав від нього ані на крок. За ними, штовхаючи перед собою Сюзаннин візок, і Едді. У спицях шепотіла трава, вітер грався кучерокому Сюзанни на щоці. Десь на вулиці гахнула віконниця і рипнула дверна завіса. Здригнувшись, Сюзанна відкинула волосся назад. Хоч би він трохи швидше пішов чи що. «Повзи, як та черепаха», – тихо сказав Едді. «Мені тут моторошно». Сюзанна кивнула і окинула Майдан поглядом. Послужлива уява тут же намалювала їй яскраву картину базарного дня. Хідник угинається від люду. В юрбі є кілька міських пані з кошиками в руках, але здебільшого натовп складається з звізників і вбраних у лахи робітників з барж. Сюзанна не мала жодного уявлення, звідки знає про всі ці баржі й баржовиків, але впевненість у тому, що вони були, не полишала її. Крізь сільський майдан дорогою без бруківки, здіймаючи задушливі хмари жовтої куряви, проштопхуються вози. Погоничі ляскають батогами коней. Волів, то були воли. І йдуть далі. У неї перед очима стояли всі ці хури з крамом, накриті брезентом. На одних паки сукна, на інших піраміди просмолених діжок. Терплячі воли, запряжені подвоє, тягнуть вози і стріпують вухами, відганяючи гедзів. З салуна долинають голоси, дзвінкий сміх, і хтось бренькає на піаніно веселу мелодію, щось на кшталт дівчата з Баффало чи кралечка Кеті. «Я наче жила тут, в іншому житті», – подумала вона. Стрілець схилився над дороговказом, читаючи напис. «Великий шлях. Лад. 160 коліс». «Коліс?» – здивувався Джейк. «Це така стародавня міра довжини». «А ти чув про цей лад?» – спитав Едді. «Можливо», – відповів стрілець. «Колись, коли ще був зовсім малим». «Цікава назва. Римується згад і зад. А це не така вже й добра ознака», – завважив Едді. Тим часом Джейк роздивлявся східний бік каменя Дороговказа. «Річкова дорога. Написано якось дивно, але так і є». Едді зазирнув на західний бік Дороговказа. «Джимтаун, Сто Коліс. Роланде, це ж там народився Вейн Ньютон». Роланд здивовано подивився на нього. «Ясно, мовчу», – сказав Едді, а сам підкотив очі. На південно-західному розі Майдану стояла єдина в містечку крамниця – Приземкуватий запелюжений куб з ржавими ґратами на вікнах. В'язниця й окружний суд разом узяті, подумала Сюзанна. Подібні будівлі вона бачила на півдні в своєму світі ще б кілька навскісних ліній для паркування машин перед входом і подібність абсолютна. На кам'яному фасаді жовтою фарбою, що потьмяніла, було щось написано. Прочитати вона змогла, і хоча напис був незрозумілий, їй ще сильніше захотілося втекти з цього містечка. «Юни мруть!» «Роланде!» Коли він нарешті звернув на неї увагу, Сюзанна показала криві літери. «Що це означає?» Прочитавши, він тільки похитав головою. «Не знаю». Вона знову озирнулася. «Зараз здавалося, що Майдан зменшився в розмірах, і будівлі наче нависають над чужинцями». «Може, ходімо звідси?» «Не зараз. Зачекай трохи». Він нахилився і підняв якийсь камінець, що валявся на дорозі. Задумливо зважив у лівій руці, роздивляючись металеву скриньку, що висіла над дороговказом. А потім різко підняв руку, і Сюзанна зрозуміла, що він збирається зробити. Але запізно. «Ні, Роланде!» Закричала вона і сама злякалася, таким нажаханим був її голос. Та не звертаючи на неї уваги, він пожбурив камінцем у скриню і, як завжди, не схибив. Камінь потрапив точно в центр ящика і з глухим металевим дзенькатом відскочив. Усередині завихрував якийсь механізм, і з бічного отвіру вискочив іржавий зелений прапорець. Щойно він зупинився, як пролунало пронизливе дзенчання дзвоника. На боці прапорця, великими чорними літерами, було написано Ідіть. Ніфіга собі, сказав Едді. Це ж світлофор, а якщо стукнути його ще раз, він покаже стійте. Ми не самі, тихо сказав Роланде і повів рукою в бік кам'яниці, яку Сюзанна подумки охрестила окружним судом. Звідти вийшли чоловік та жінка. Вони вже спускалися кам'яними сходами. Ти виграв ляльку, Роланде, подумала Сюзанна. Вони обоє старші за самого Господа Бога. Чоловік був одягнений у робочий комбінезон і солом'яне сомбреро з величезними крисами. Жінка йшла, тримаючись рукою за його голе засмагле плече. На ній була проста сукня з домотканого полотна і очіпок. Вони наближалися, і ось уже Сюзанна побачила, що жінка сліпа. Нещасний випадок, який забрав у неї зір, був, напевно, просто жахливим. На місці очей лишилися дві неглибокі западини, що заросли шрамами. у жінки був водночас наляканий і збентежений. «А раптом то розбійники сі!» – крикнула вона надтріснутим тримким голосом. «Кажу тобі, ти нас угробиш!» «Мовчи вже, Мерсі!» – відповів чоловік. Як і дружина, він говорив із сильним акцентом, тож Сюзанна ледве їх зрозуміла. «Ніякі вони не розбійники. З ними юний, я ж тобі казав. А розбійники з юнами не швендяють». Жінка, хоч і була сліпа, спробувала відірватися від нього, але поводир вилаявся і вхопив її за руку. «Ой, годі тобі, мерсі! Я сказав годі! Ти впадеш і заб'єшся трестя твоїй матері!» «Ми не бажаємо вам зла!» Гукнув стрілець високою мовою. Від її звуку очі в чоловіка загорілися вогнем. Він не повірив власним вухам. Жінка знову повернулася до них сліпим обличчям. «Це стрілець!» – закричав чоловік. Від хвилювання його голос зірвався і затремтів. «Боже, я знав, що так буде! Знав!» Тягнучи за собою жінку, він кинувся бігти до них через весь майдан. Сліпа безпорадно перечіплялася, і Сюзанна з острахом очікувала на неминучий момент, коли та впаде. Але першим упав чоловік. Він важко приземлився на коліна, а вона розтягнулася поряд, боляче забившись об бруківку великого шляху. Джейк відчув, що об ногу треться щось пухнасте, і подивився вниз. Біля самої кісточки припадав до землі юг, і вигляд у нього був ще стурбованіший, ніж завжди. Джейк опустив рукою, обережно погладив тваринку по голові, прагнучи не тільки втішити, але й заспокоїтися самому. Шерстю шалапута була шовковиста, навдивовижу, м'якенька. Якусь мить хлопчикові здавалося, що він ось ось втече. Але шалапут тільки подивився на нього, лизнув руку, а потім знову зацікавився двома новими людьми. Чоловік намагався допомогти жінці підвестися на ноги, але йому це не надто добре вдавалося. Вочевидь, збентежена вона повертала головою з боку в бік і тільки заважала. Чоловік, якого вона називала Сі, порізав собі долоні об бруківку, але не звертав на це уваги. Він махнув на жінку рукою, зняв сомбреро і притис до грудей. Джейкові цей капелюк здавався не меншим, ніж кошик об'ємом у цілий бушель. «Ласкаво просимо, стрільцю!» – гукнув Сі. «Для нас ти бажаний гість. Я думав, твій край вже давно зник з лиця землі». От що я собі думав. «Дякую за привітання», – сказав Роланд високою мовою. Підійшовши, він обережно взяв жінку за руки вище ліктів. Вона зіщулилася від страху, але потім розслабилася і дозволила себе підняти. «Надінь капелюха сторожила, сонце припікає». Старий послухався, а потім просто стовбичив, не відводячи від Роланда погляду блискучих очей. А за мить дві Джейк зрозумів, від чого блещать його очі. Сі плакав. Стрілець, я казав тобі, Мерсі, я побачив залізяки, з яких стріляють, і сказав тобі. Не розбійники, спитала Сліпан, наче не й віри. Ти точно знаєш, що вони не розбійники, Сі? Роланд повернувся лицем до Едді. Перевір запобіжники, дай їй Джейків пістолет. Едді витяг Грюгер з-за пояса, подивився, чи стоїть він на запобіжнику, а потім обережно опустив зброю сліпі у руки. Зойкнувши від здивування і мало не впустивши пістолет на землю, вона зачудовано провела по ньому пальцями. А потім повернула до нього порожні очниці, де колись були очі. «Револьвер!» – прошепотіла вона. «Святий капелюше! Револьвер, та не той!» Зневажливо відгукнувся старий, забираючи пістолет у Марсі і повертаючи Едді. А от у стрільця справжнісінький. І от і жінки теж. У неї коричнева шкіра, як у того народу Гарлену, про який мені батько розповідав. І тут пронизливо загавкав юк. Джейк повернувся і побачив, що до них наближаються інші люди. П'ятеро чи шестеро, не більше. Всі вони, як Сі та Мерсі, були старі, а одна жінка, що накульгувала, спираючись на ціпок, наче відьма сказки, здавалася взагалі древньою. Роздивившись їх ближче, Джейк зрозумів, що двоє чоловіків – близнюки. Довге біле волосся спадало на плечі, обтягнуті до мотканим сукном сорочок, які зшили з клаптів. Шкіра була біла, як тонка постільна білизна, а очі рожеві. – Це альбіноси, – подумав Джейк. Скидалося на те, що стара карга в них головна. Вона ж котельгала до Роланда і компанії, свердлячи їх пильним поглядом смарагдово-зелених очей. Беззубий рот запав глибоко всередину. Вітер з рівним тріпав краї старої шалі, в яку вона куталася. Нарешті погляд старої зупинився на Роланді. «Вітаю, стрільцю! Добра година привела тебе до нас!» Вона теж говорила високою мовою. І Джейк розумів усе до останнього слова, так само, як і Едді з Сюзанною, хоча в його світі ніхто так дивно не розмовляв. Ласкаво просимо до річкового перехрестя! Стрілець уже зняв свого капелюха раніше, тож тепер просто вклонився і двічі швидко постукав себе по горлу правою рукою, на якій бракувало пальців. Дякую, Сей, стара матінко. Зачувши це, жінка захихотіла, Єдді зрозумів, що Роланд добив двох зайців, вдало пожартував і зробив комплімент. І йому теж спало на думку те саме, про що раніше подумала Сюзанна. «Зараз він став таким, як раніше, і поводиться, як раніше, до деякої міри». «Може, ти й стрілець, але під усім цим ти просто ще один дурень». «Всі чоловіки, дурні!» – сказала вона, переходячи на низьку мову. Роланд знову вклонився. «Перед лицем краси, я завжди дурію, матінко!» Цього разу вона відверто зайшлася сміхом, схожим на вороняче каркання. Юк від страху притисся до Джейкової ноги. Стара заточилася назад, шаркнувши запелюженими потрісканими черевиками по землі, і один з альбіносів метнувся, щоб підхопити її. Втім, сума зуміла відновити втрачену рівновагу і кишнула помічникам величним жестом руки. Альбінос ретирувався. «Подався в мандри стрільцю!» Погляд її зелених очей був прикутий до Роланда. Зморшкуватий рот невтомно рухався. «Так», – відповів Роланд, – «ми шукаємо темну вежу». Всі інші лише обмінялися з поглядами, але стара відсахнулася і склала пальці проти лихого ока. Але Джейк помітив, що цей жест спрямований не проти них, а на південний схід уздовж шляху променя. «Як шкода це чути!» – вигукнула вона. «Як шкода! Ніхто з тих, хто вирушали на пошуки чорного пса, не поверталися додому. Так казав мій дід, а йому казав його дід. Жодна душа не повернулася». «Це Ка!» Терпляче сказав Стрілець таким тоном, наче це все пояснювало. Джейк помало починав розуміти, що для Роланда насправді так і було. «Так», – погодилася жінка. «Чорний ПСК! Що ж, роби те, до чого покликаний, і йди своїм шляхом, і вмри, коли він приведе тебе до галявини серед дерев. Але чи не розділиш ти з нами трапезу, Стрільцю, перш ніж рушати далі?» «Ти й твої лицарі!» Роланд вклонився ще раз. «Давно ми вже не сідали за стіл з іншими людьми, стара матінко. Надовго ми лишитися не можемо, але радо призволимося до вашого хліба». Стара повернулася до інших. У неї був дзвінкий і надтріснутий голос, але Джейка налякав не то, на яким вона говорила. Здригнутися його змусили слова. «Ви! Узріть повернення білості!» Після всіх біди страждань білість знову повертається. Збадьорітеся і тримайте голову високо, бо ви дожили до того дня, коли коло Сока знову почало обертатися. 6. Стару звали Тітонька Таліта. Вона повела їх через Майдан до церкви з похилою дзвіницею. Вицвіла табличка на запущеному газоні повідомляла, що це церква крові Господньої. Над цими словами, зеленою, тепер уже майже невидимою фарбою, було написано інше. «Смерть силим!» Усередині церква стояла в руїнах. Енергійно накульгуючи, тітонь каталіта провела їх центральною навою повз розтрощені перевернуті лави – Потім униз короткими сходами і на кухню, яка так разюче відрізнялася від усього побаченого на горі, що Сюзанна аж блимнула очима від здивування. Тут панував ідеальний лад. Дерев'яна підлога була дуже стара, але доблиску вишарована і змащена, тож світилася своїм спокійним внутрішнім світлом. Один куток займала чорна піч. Вона була бездоганно чистою, а дрова в цегляній ніші поряд виглядали так, наче їх дбайливо добирали і ретельно сушили. До їхнього гурту приєдналося троє ще старіших мешканців міста – дві жінки і чоловік з дерев'яною ногою, що кульгав, спираючись на милицю. Дві жінки пішли до буфетів і заходилися поратися коло їжі. Третя відкрила заслінку печі і підпалила довгим сірником у складені дрова, що вже лежали всередині. Четверта відчинила інші двері і спустилася вузькими сходами в погріб. Тим часом тітонька Таліта провела гостей у простору залу в глибині церкви. Вона махнула ціпком на два столи, що стояли тут, накриті чистими, але пошарпаними скатертинами, і два літні хальбіноси миттю почовгали підіймати один із них. «Ходімо, Джейку», – сказав Едді. «Допоможемо дідусям?» «Ні!» – жваво вигукнула тітонька Таліта. «Ми, може, й старі, але допомоги не потребуємо!» «У нас ще є сили, юначе!» «Нехай вони самі впораються», – наказав Роланд. Старі йолопи собі пупи понадривають. Пробурмотів Едді але послухався і пішов слідом за іншими, залишивши старих борсатися зі столом. Коли Едді підняв Сюзанну з візка і проніс крізь задні двері, вона мимоволі зойкнула від захоплення. Газон був справжнім витвором мистецтва. У м'якій зеленій траві яскравими смолоскипами полагкотіли цілі клумби квітів. Деякі з них, чорнобривці, циннії та флокси, вона впізнала, але інші бачила вперше в житті. Квітів було дуже багато, і Сюзанна не могла від них очей відірвати. Ось на яскраво сині пелюстки спустився Гетз, і квітка миттю стулилася над ним, не випускаючи на волю. «Ого!» – сказав Ведді, витріщаючись на це диво. «Просто тобі сади буша. «Ми доглядаємо цей квітник, і він такий самий, як у давнино, коли світ ще не зрушив з місця», – сказав Сі. «Ми ховаємо його від тих, хто проїздить через нас. Від юнів, сивих, від розбійників. Якби вони знали про це місце, то спалили б його, і нас би повбивали за те, що доглядаємо його. Вони ненавидять усе гарне, люто ненавидять». «Це єдине, що є спільного в усіх цих покидьків!» Сліпа взяла його за руку, щоб він замовк. «Ніхто тут уже не їздить!» Втрутився старий з дерев'яною ногою. «Вже давно не їздить. Вони орудують ближче до міста. Мабуть, там є все, що їм, негідникам, треба». Близнюки Альбіноси на силу витягли стіл на двір. Слідом за ними, підганяючи і наказуючи забиратися геть з дороги, йшла одна зі старих жінок. У кожній руці вона тримала по глиняному глекові. «Сідай, стрільцю!» – запросила тітонька Таліта, густинно гладячи рукою траву. «І всі сідайте!» Сюзанні запаморочилося в голові від сотень ароматів, що наче змагалися між собою. Вона почувалася немову сні. Важко було повірити в те, що за напівзруйнованим фасадом церкви в мертвому місті ховається цей рай на долоні. Несучи тацю зі склянками, в дверях з'явилася ще одна жінка. Склянки були різні за розмірами, але бездоганно чисті й сяяли на сонці, наче витончені кристали. Жінка по черзі обнесла всіх тацею. Спершу Роланда, потім тітоньку Таліту, Едді, Сюзанну і наостанок Джейка. Коли всі розжилися склянками, перша жінка налила в кожну темно-золотистої рідини. Роланд нахилився до Джейка, той сидів підібавши під себе ноги біля овальної клумби з яскраво-зеленими квітами, а поряд примостився юг. І пробурмотів. «Багато не пий, Джейко, задля ввічливості в мочи губи і все, бо інакше доведеться тебе звідси на плечах тягти. Це граф, міцне яблучне пиво». Джейк кивнув, та літа підняла склянку. І побачивши, що Роланд наслідує її приклад, Едді, Сюзанна та Джейк теж підняли імпровізовані келихи. «А як щодо інших?» – прошепотів Едді на вухо Роландові. «Їм подадуть після нас, а тепер мовчи!» «Потішиш наші душі теплим словом, стрільцю!» – спитала тітонька Таліта. Тримаючи склянку високо, стрілець звівся на ноги. Похилив голову, наче в глибокій задумі. Решта старожилів річкового перехрестя, помітив Джейк, спостерігали за ним з повагою і деяким острахом. Врешті-решт він знову підвів голову. «Випиймо за землю і за давно минулі дні, проведені на ній». Його голос був хрипкий і схвильовано тремтів. «Випиймо за повноту життя і за померлих друзів. Випиймо за добрих знайомих і вдале знайомство. Чи ж не зігріють ці слова душу, стара матінко?» Джейк побачив, що стара плаче, але водночас її обличчя засяяло посмішкою щастя, і на якусь мить до неї знову повернулася молодість. Джейк зачудовано дивився на неї. Його душа зненацька сповнилася відчуттям радості. Вперше відтоді, як Едді витяг його крізь двері в землі, тінь охоронця дверей відступила від його серця. «Так, стрільцю!» – сказала Таліта. «Чудово!» – сказав. «Від цих слів бадьорість наша зросте на цілу лігу!» Одним духом вона перехилила склянку. Коли її склянка була порожня, Роланд випив до дна свою. Едді Сюзанна також випила, але потроху. Джейку напій на диво припав до смаку. Він думав, що це пиво гірке, але, скуштувавши його, відчув, що воно солодке і водночас терпке, як сидр. Його дію хлопчик відчув на собі одразу, тож обережно відставив склянку в бік. Юк зацікавився вмістом склянки, але, понюхавши, сахнувся і ображено притулився писком до Джейкової ноги. Старі люди, останні мешканці річкового перехрестя, що зібралися довкола них, заплескали в долоні. Здебільшого вони, як тітонька Каталіта, відкрито плакали. Їм роздали склянки, може і не такі гарні, але повні повінця. І тією погожою літньої дни почалося розкішне свято просто неба, широкого неба, що розкинулося над неосяжною рівниною. 7. Відтоді, як казкові дні народження його дитинства відійшли в минуле, Едді не коштував такої смачної їжі, як того дня. Коли він був малим, мама завжди виставляла на стіл усе, що він любив найбільше. М'ясний рулет, смажену картоплю, кукурудзу в качанах і на десерт шоколадний торт «Диявольська амброзія» з ванільним морозивом. Після багатьох місяців напівголодного життя, коли вони харчувалися лише м'ясом омарів, оленів і кількома видами гіркуватої зелені, що їх Роланд оголосив безпечним, розмаїття наїтків, які їм подавали старі, нагадало йому, що від їжі можна діставати на солоду. Втім, Едді сумнівався, що причина лише в цьому – Малий теж оплітав за обидві щоки, час від часу підгодовуючи пухнастика, який віддано лежав у нього біля ніг. А він у цьому світі й тижня не пробув. Перед ними поставили цілі миски рагу. У густій коричневій підливці з овочами плавали щедро покраєні шматки буйволячого м'яса. Скибачки свіжого печива, солодке біле масло і тарілки зеленого салату, що на вигляд нагадував шпинат, але насправді то було щось інше. Не зовсім шпинат. Едді ніколи не захоплювався зеленню, але щойно скуштував цей салат, відчув, що їв би його і їв. На апетит він і так не скаржився, скуштував усе, що стояло на столі, але жагуче жадав саме цієї зелені. Він бачив, що Сюзанна теж постійно підсипає собі салатику. До кінця обіду четверо гостей спорожнили три миски подрібненого листя. Жінки й близнюки-альбіноси прибрали тарілки зі столу і повернулися з покрайним на шматки пирогом на двох товстих білих тарілках та мискою збитих вершків. Від порога йшов такий приємний солодкий аромат, що Едді здалося, ніби він помер і потрапив до раю. «Вершки, тільки з буйволячого молока!» – зажурено сказала тітенька Таліта. «Корів більше нема, остання здохла тридцять років тому!» Бой волячі вершки, не така вже й смакота, та все ж краще, ніж нічого. Пиріг був з чорничною начинкою. Таких смачнющих пирогів Едді не куштував ніколи в житті. Він умяв три скрипки, відкинувся на спинку стільця і лунко відригнув, не встигши затулити рота долонею. Довелося обводити всіх винуватим поглядом. Сліпа Мерсі пирхнула від сміху. «Я це чула! Хтось подякував кухареві, тітонька. «Так!» – сказала Таліта і собі засміявшись. «Від душі!» Але трапеза не закінчилася. Дві жінки, що прислужували за столом, повернулися. Тепер одна з них принесла глечик, над яким підіймалася пара, а інша тримала в руках тацю, заставлену товстостінними глиняними кухлями. Тітонька Таліта сиділа в голові столу. Місце праворуч займав Роланд. Нахилившись, він прошепотів їй щось на вухо. Від почутого талітина посмішка трохи зів'яла, але жінка кивнула. «Сі, Біл та Тіл!» – сказала вона. «Ви втрьох залиштеся. Нам треба поговорити зі Стрільцем та його друзями, бо сьогодні після обіду вони знову вирушають у дорогу. А решта – випийте каву на кухні, щоб не заважати нам своїм потяканням». «А коли будете виходити, згадайте про гарні манери!» Близнюки-альбіноси Білл і Тіл залишилися сидіти в кінці столу. Інші ж вишукувалися в ряди і повільно пройшли повз гостей. Всі по черзі потисли руки Едді та Сюзанні і поцілували Джейка. Хлопчик люб'язно підставляв щоку, але Едді бачив, що він здивований і спантиличений цим виявом старечої любові. Біля Роланда ж усі опускалися на коліна і торкалися сандалового руків'я револьвера, що стирчало з кобури, яку він носив на лівому стегні. А він клав руки їм на плечі і обдаровував кожного зі старих поцілунком у чоло. Останньою йшла Мерсі. Вона обхопила стрільця руками за пояс і дзвінко чмокнула його вологими губами в щоку, нече похрестила. «Нехай боги благословлять тебе, стрільцю, якби ж то мої очі тебе бачили. Мерсі, будь чемною!» Нагримала на неї тітонька Таліта, але Роланд пропустив цю догану повз вуха і схилився над сліпою. Він ніжно, але впевнено взяв її руки і підніс до свого обличчя. «Подивись на мене так, красуне!» – сказав він. Її заплющив очі, коли вона почала обережно водити зморшкуватими і покривленими артритом пальцями йому по лобі, щоках, губах і підборіддю. «Так, стрільцю!» Видихнула вона, підводячи невидющі очниці, наче дивилася в його світло-блакитні очі. «Я дуже добре тебе бачу. Гарне обличчя та сумне й стурбоване. Я боюся за тебе і твоїх людей». Але ж ми познайомилися в добру годину, чи не так? Спитав він і ніжно поцілував її гладеньке, але зів'яли чоло. Так, у добру, добра зустріч. Дякую за поцілунок стрільцю, усім серцем дякую. Іди, Мерсі, лагіднішим тоном промовила тітонька Таліта. Нехай тобі налють кави. Мерсі звилася на ноги. Старий на милиці з дерев'яною ногою взяв її за зап'ястя і поклав руку собі на пояс. Хопившись за нього, сліпа попрощалася з Роландом і його друзями, та слухняно пішла за своїм поводорем. У Едді були мокрі очі, тож він витер їх рукавом. «Хто її осліпив?» – хрипким голосом спитав він. «Розбійники!» – відповіла тітонька Таліта. «Розпеченою в вогні залізякою, якою худобу таврують!» «Мовляв, вона зухвало на них дивилася. Двадцять п'ять років минуло відтоді. Так, двадцять п'ять років. А тепер пийте каву, худко. Вона й гаряча гидотна, а холодна так взагалі, наче скалабані налита». Едді взяв чашку і обережно ковтнув. Назвати цей напій болотом скалабані у нього б язик не повернувся, але й особливою вишуканістю кава теж не відрізнялася». Сюзанна скуштувала і здивовано глянула на тітоньку. «Та це ж Та Таліта теж на неї подивилася. «Я такого не знаю. Це реп'яхівник. Ми п'ємо цю реп'яхову каву ще з того часу, як мене зурочила та баба. А прокляття ж з мене зняли давно. Дуже давно». «А скільки вам років, мем?» – зненецька спитав Джейк. Тітонька Таліта здивовано зиркнула на нього і розсміялася. А, правду кажучи юначе я й не пам'ятаю. Свої вісімдесят я святкувала тут, але за столом тоді зібралося чоловік із п'ятдесят люду, і Мерсі ще не була сліпою. Її погляд помандрував до Шалапута, що лежав у Джейка біля ніг. Смішно тулячись писком до ноги хлопчика, Юк підвів на стареньку чорні очі з золотими обіцями. «Погнастик, Шалапут!» «Давно вже я не бачила, що Пшалапуту так просто сидів собі з людьми. Схоже, ці тварини забули ті дні, коли ми, люди, з ними товаришували». Один з альбіносів нахилився погладити Юка, але той не дався. «Колись вони стерегли отари овець», – сказав Джейкові Білл. Чи, може, то був тіл?» «Тобі відомо це, юначе?» – Джейк похитав головою. «А він розмовляє?» — поцікавився Альбінос. — У давнину деякі пухнасті були балакучі. — Так, розмовляє. Хлопчик подивився на шалапута. Загроза, яку чаїла в собі чужа рука, вже минула, і Юк знову припав писком до Джейкової ноги. — Скажи, як тебе зводь? Скажи, Юк! Але Юк тільки подивився на нього і нічого не сказав. — Юк! — наполягав Джейк, але пухнастик мовчав. Джейк винувато подивився на тітоньку та літу і трохи розчарованих близнюків. Він уміє розмовляти, але, мабуть, тільки тоді, коли сам хоче. А, хлопчик, наче не тутешній, сказала тітонька та літа, звертаючись до Роланда. У нього дивний одяг, і очі дивні. Він тут віднедавна. Роланд всміхнувся Джейкові, і той відповів невпевненою усмішкою. «За місяць-два ніхто навіть не здогадається, що він не місцевий». «Так, навіть не знаю. А звідки він?» «Його дім далеко», – сказав стрілець. «Дуже далеко». Вона кивнула. «А коли він повернеться?» «Ніколи», – відповів Джейк. «Тепер це мій дім». «Тоді нехай над тобою змилостивляться боги», – сказала старенька. «Бо сонце в цьому світі хилиться до заходу, і невдовзі воно сяде навіки!» Зачувши ці слова, Сюзанна здригнулася і взялася рукою за живіт, наче їй боліло. «С'юз?» – спитав Едді. «То як?» Вона спробувала видушити з себе посмішку, але не змогла. Здавалося, звичне самовладання і впевненість тимчасово покинули її. «Все добре, просто якось моторошно стало. В таких випадках, кажуть, моєю могилою пройшов Качур». Тітенька літа довго вивчала її поглядом, від якого Сюзанні стало незатишно. І несподівано всміхнулася. «Качур пройшовся могилою! Сто років уже не чула цього вислову!» «А мій тато його весь час повторював». Сюзанна всміхнулася до Едді, і цього разу посмішка вдалася їй краще. Хай там що це було, воно минулося, зі мною все гаразд. Що вам відомо про велике місто і землі, через які пролягає шлях до нього звідси? Спитав Роланд, відпиваючи ковток кави. Там є розбійники, а ці інші, хто вони, хто такі сиві й юни? Тітонька Таліта глибоко зітхнула. Вісім «Ми багато тобі розповіли, стрільцю, та тільки мало знаємо. Одне я тобі скажу точно. Місто – це кубло зла. Особливо для цього юнака. Для всіх дітей. Може, ви обійдете його стороною?» Роланд підвів очі в небо і побачив знайомі обриси хмар, що пливли шляхом променя. У відкритому небі над рівнинами годі було не помітити цей потік, схожий на небесну річку. «Мабуть», – сказав він, але прозвучало це якось невпевнено. «Мабуть, ми могли б обійти лад з південного заходу і піти далі за променем». «Ти йдеш за променем», – сказала Таліта. «Так, я й думала». Але, попри все, Едді плекав надію на те, що в місті вони знайдуть допомогу, і надія ця дедалі міцніла. Він мріяв про полишений людьми провіанти речі, що можуть знадобитися їм у дорозі. А може в місті навіть знайдуться люди, яких вони розпитають про темну вежу і про те, що їм робити, коли вони до неї дістануться? Взяти, наприклад, тих, кого називали сивими. В його уяві вони поставали в образі старих примудрих ельфів. Втім, були ще барабани. От вони справді наганяли жах, нагадуючи про сотні дешевих фільмів про джунглі, здебільшого він дивився їх разом із Генрі, тримаючи на колінах миску попкорну, де мандрівники шукали і нарешті знаходили міфічні загублені міста. Міста, які годиться, стояли в руїнах, а їхні мешканці перетворювалися на плем'я кровожерних канібалів. Але щоб таке сталося в місті, яке принаймні здалеку нагадувало Нью-Йорк, Едді навіть уявити собі не міг. І якщо мудрих ельфів чи запасу провіанту там нема, то книги точно знайдуться. Роланд часто розводився про те, що, мовляв, у їхньому світі папір – велика рідкість. Але Едді ще не бачив у своєму житті жодного великого міста, яке буквально б не потопало в книжках. Можливо, їм навіть пощастить розжитися якимсь автомобілем? Непогано було б знайти щось на кшталт лендровера. Можливо, то була лише мрія ідіота, але коли попереду тисячі миль незвіданої місцевості, то не завадить мати в запасі кілька дурних мрій. Вони покращують настрій і додають сил. Але ж ймовірність, що вони збудуться, теж була, хай їм греть. Едді розтулив болорота, щоб висловити декілька думок, але його випередив Джейк. «На мою думку, нам треба йти навпростець», – сказав він, і трохи засоромився, бо всі погляди звернулися до нього. Навіть Юк поворухнувся під ногами. «А чому ти так думаєш?», – спитала тітонька Таліта. «Ви знаєте, що таке поїзд?», – спитав Джейк. Запала довга мовчанка. Білий тіл обмінялися спантеличеними поглядами. Тітонька Таліта пильно дивилася Джейкові у вічі, але він не відвів погляду. «Чула про таке», – нарешті сказала вона. «Може, навіть бачила. он там». Вона показала рукою в бік річки Сенд. «То було давно, коли я була дитиною, а світ ще не зрушив з місця. Чи то пак зрушив, але зайшов ще не так далеко, як оце зараз». «Хлопчику, ти говориш про Блейна?» У Джейка ажоча від задоволення загорілася. «Так, Блейн!» Роланд пильно на нього подивився. «А ти звідки знаєш про Блейна Моно?» – спитала тітонька Таліта. «Моно?» – не зрозумів Джейк. «Так його називали. То звідки ти знаєш про того старого лайдака?» Джейк безпорадно глянув на Роланда і перевів погляд на тітоньку Таліту. «Не знаю звідки, просто знаю і все». «Він не обманює», – подумав Едді. Але й не всю правду нам каже. Він знає більше, ніж хоче нам розповісти, і здається йому страшно. «Гадаю, то вже наша справа», – сухо відрізав Роланд. «Дозволь нам розібратися з нею самотужки, стара матінко». «Добре», – швидко погодилася вона. «Самі собі давайте раду, таким, як ми, краще не знати». «То як щодо міста?» – нагадав Роланд. «Що вам відомо про лад?» «Зовсім мало, але все, що знаємо, ми вам розповімо!» І вона налила собі ще кави. Розповідали здебільшого близнюки Біл та Тіл. Коли один втомлювався, другий підхоплював нитку оповіді і так по черзі. Час від часу втручалася тітонька Каталіта, то додаючи якусь деталь, то виправляючи, і братиша нобливо чекали, поки вона закінчить. Сі мовчав, як риба. Він просто сидів перед своїм кухлем охололою кави, вискубуючи з крислатого сомбрера соломинки. Дуже швидко Роланд зрозумів, що вони справді дуже мало знають, навіть з історії рідного містечка. І це його не здивувало, бо настали такі часи, що спогади вже не тримаються в головах. Вони дуже швидко стираються, і вже не існує нічого, крім учора і сьогодні. Але те, що старі змогли розповісти, дуже непокоїло, та Роланд і цьому не здивувався. За часів їхніх пращурів річкове перехрестя було саме таким, яким його уявляла Сюзанна – торговим поселенням на великому шляху. Містечко було не надто багатим, але процвітало, товари в ньому здебільшого не продавали, а обмінювали на інші. Вважалося, що воно входить до складу бароній приріччя хоча існування баронських земель і великого землевласництва вже тоді відходило в минуле. У ті часи ще полювали на буйволів, хоча торгівля м'ясом та шкурами помалу занепадала, бо стада були нечисленними, а тварини швидко мутували. М'ясо мутантів було неутруйним, але жорстким і гірким. Але все одно річкове перехрестя, що лежало між місциною, яке називалося просто пристань, і селом Джимтаун, не пасло задніх серед навколишніх містечок. Цьому сприяло зручне розташування на великому шляху. Звідти до міста було шість днів пішки сушою і три річкою на баржі. «Коли річка була повноводною», – сказав один із близнюків. «Бо тоді, коли вода спадала, пливти доводилося довше. Мій дід розповідав, що були часи, коли баржі сиділи на мілені аж до самого томового пересипу». Господарі містечка, звісно, нічого не знали про тих, хто заснував це місто. І не мали уявлення про засоби та інструменти, якими вони користувалися, щоб звести вежі хмарочоси і невисокі башти. Місто будували великі древні, чия історія поринула в небуття ще в ті часи, коли прапрадід Тітоньки Таліти був малим хлопчаком. «Ті будівлі й досі стоять», – сказав Едді. «Цікаво, а машини, якими користувалися ті древні, досі на ходу?» «Може бути». Відповів один із близнюків. «Та якщо навіть і так, юначе, серед живих нема такого чоловіка чи жінки, хто знав би, як їх запускати». «Ну, так мені здається». «Ні», – впевнено заперечив його брат. Навряд чи сиві та юни повністю втратили старі шляхи, навіть зараз». Він подивився на Едді. «Наш батько казав, що колись у місті були електричні свічки». А деякі й досі говорять, що ті свічки ще горять. «Та що ви кажете?» Вкрай здивовано відповів Едді, і Сюзанна вщепнула його під столом за ногу. «Так», – відповів другий близнюк. Він говорив серйозно, навіть не здогадуючись про сарказм, прихований у словах Едді. «Коли натискали на кнопку, вони загорялися. То були яскраві свічки, вони горіли, не випромінюючи тепла, без гноту і резервуару для олії». А ще я чув, що в давнину принц ізгой на прізвисько спритний злетів у небо в механічній пташці, але в пташки зламалося крило, і він розбився об землю, як ікар. В Сюзан не відвисла щелепа. Ви знаєте міф про ікара? Так, дамочко, відповів Близнюк, вочевидь, здивований тим, що вона питає про таке. У нього були крила з воску. «Та це все казочки для дітей, і про принца, і про ікара», – презирливо пирхнула тітонька Таліта. «Але історія про вічні свічки правдива, бо я бачила їх на власні очі, коли ще зовсім молодою була. Так, бува таке, що вони горять. Люди, яким я довіряю, казали мені, що в безхмарну ніч бачать їх здалеку, хоча сама я їх не бачила вже багато-багато років». Але щоб людина літала, такого не було, навіть у часи великих древніх. Втім, у місті були дивні машини, створені для того, щоб виконувати певну, часом небезпечну роботу. Можливо, деякі з них і досі справні. Але старі близнюки вважали, що ніхто з теперішніх мешканців міста не знає, як їх завести, бо звук машин недолинав до їхніх вуг вже багато-багато років. Ну, це, мабуть, можна буде виправити. Подумав Едді, його очі загорілися. За умови, що нагодиться винахідливий молодий чоловік, який трохи шарить у дивних механізмах і вічних свічках. Може статися, що для цього треба лише знайти кнопку в «Вінк»? Тобто все може бути простіше простого. Раптом просто запобіжники перегоріли. Як вам таке, любі друзі і сусіди? Просто замінити півдюжини запобіжників, і все. Місто засяє вогнями, як ріно штат Невада суботнього вечора. Сюзанна штовхнула його ліктами, тихо запитала, чого йому так смішно. Але Едді тільки похитав головою і притулив пальця до рота, за що кохання всього свого життя змірило його незадоволеним поглядом. Тим часом альбіноси вели далі, по черзі підхоплюючи нитку оповіді з тією легкістю, на яку, мабуть, здатні тільки близнюки, та й то після цілого життя прожитого разом. Чотири чи п'ять поколінь тому, розповідали вони, у місті жило дуже багато людей, і цивілізація там теж була ні в року. Хоча мешканці і водили свої вози та карети широкими бульварами, які великі древні спорудили для своїх знаменитих екіпажів, які не треба було запрягати кіньми. Місто населяли ремісники і ті, кого близнюки називали «мануфакторами». Тож торгівля велася жваво як річкою, так і через неї. «Через річку?» – запитав Роланд. «Міст через Сент досі стоїть», – відповіла тітонька Таліта. «Стояв двадцять років тому». «Еге ж, старий біл Маффіни з сином бачили його не так давно. Десять років минуло». Вперше за весь час порушив мовчанку Сі. Що то за міст? спитав стрілець. Великий такий зі сталевих дротів, відповів один з близнюків. Підпирає небо, наче павутиння здоровенного павука. Мені б побачити той міст перед смертю. Дуже хочеться, сором'язливо додав він. Та він уже, мабуть, розвалився, сказала тітонь Каталіта. Тоді й мой дорога. Диявол той міст зробив. Диявол. Вона повернулася обличчям до близнюків. «Розкажіть їм, що сталося відтоді, і чому те місто таке небезпечне? Небезпечне навіть без привидів, яких там сила селен набродить, я впевнена. Ці люди хочуть іти далі, а сонце вже хилиться до заходу». Дуже зворушливо, коли незнайомі люди приймають тебе у себе, годують і ставляться як до рідних Сотні тисяч українців зіткнулися із потребою в цьому Дякую вам, друзі Тим, хто живе західніше і прийняв у себе хоч на якийсь час тих, хто змушений був тікати від смерті Навряд це слухає хтось із закордону, хто прийняв у себе наших людей, однак я вдячний їм не менше а найбільше я вдячний силам оборони, що не пустили рашистів далі і продовжують стримувати їх вже майже 10 років. У мене все. Почуємося. Все буде Україна. Сонечко.